Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Hristos înviază a treia zi după îngroparea sa. Atât mărturile biblice, cât și iconografia bisericească, dar și imnografia mai târziu, prezintă învierea în mod indirect, am spune, prin unele semne, precum mormântul gol, îngerul Domnului care ridică piata de la ușa mormântului, le puse deoparte. Nu este desemnat și nici nu este descris un moment anume în care trupul mort al lui Hristos este adus la viață din nou și își recapătă funcțiile sale biologice, așa cum s-a întâmplat cu morții pe care îi înviase Hristos însuși în timpul activității sale publice. Există însă în Sfintele Evanghelii mărturii despre arătările sale în trup după înviere. Hristos cel înviat se arată femeilor mironosițe, celor doi ucenici Luca și Cleopa, în drum spre Emaus, lui Petru, ucenicilor adunați la un loc în Ierusalim. Trebuie însă să observăm că învierea lui Hristos, este diferită de învierle din morți pe care le-a realizat el însuși în timpul vieții sale pământești. În trupul mort al lui Lazar sau al fiului văduvei din Nain sau al fiicei lui Air, porunca suverană a lui Hristos restabilește funcțiile vitale, așa cum și în cazul altor minuni, restabilește unele funcțiuni locale, ca vederea orbilor, auzul și vorbirea surdomuților sau mersul celor paralizați, dar trupul celor înviați rămâne stricăcios și muritor. Toți cei înviați din morți au murit iarăși, la un moment dat, deoarece trupul lor care fusese înviat rămânea totuși ca și mai înainte de a fi înviat supus urmărilor căderilor omului, căderilor în păcat, supus stricăciunii și morții. Învierile din morți care sunt descrise în Sfânta Scriptură sunt pentru ochii oamenilor semne minunate ale puterii Dumnezeu, adică a libertății sale de a putea depăși orice limită naturală. Această putere poate să răstoarne legile naturii, dar nu schimbă modul de existență al naturii. Însă o astfel de schimbare nu vine din afară, ci este rod exclusiv a libertății personale. Prin ascultarea sa până la moarte de voia Tatălui, Hristos a condus firea umană la lepădarea, renunțarea deplină de orice revendicare și a transferat existența firii în relația de iubire și în libertatea ascultării de Dumnezeu. Și această fire care își găsește libertatea în ascultarea față de Dumnezeu, își trage existența sa din relația cu Dumnezeu și nu mai moare. De aceea, trupul înviat al lui Hristos este un trup material, de natură creată, dar se deosebește de trupurile celorlalți înviați, deoarece el există în modul necreatului, adică liber de orice necesitate naturală. Astfel îl vedem din Sfintele Evanghelii pe Hristos cum, având trup în carne și oase, se arată ucenicilor trecând prin ușile încuiate. Mănâncă miere și pește în fața ucenicilor, iar apoi se face nevăzut. Merge alături de Luca și Cleopa la Emaus, binecuvântează pâinea și se face nevăzut. Se arată și altora în același mod și, în cele din urmă, se înalță cu trupul la cer. Așezând trupul din lut al omului pe tronul slavei vieții celei dumnezeiești. Cântările bisericești arată că Dumnezeu s-a coborât din cer ca să-L ridice pe om în cer, să-L îndumnezeiască. Aceasta este calea pe care Hristos a deschis-o tuturor, ca să căutăm libertatea prin ascultarea totală față de Dumnezeu. Și astfel, noi înșine, prin înviere, vom urca în cer cu trupul spiritualizat, trăind în vederea lui Dumnezeu, care este Fericirea veșnică. Hristos a înviat.